Eskoalerriko laborari hartzainek biharnokoek baino usai gutiago dute langilean hartzeko, bainan beharra ari da honditzen, eta joan den Udan irulekutan plantan ezagiak izan dira hartzain langileak. Lan hori, neguan segitzeko galdeak ere badira eskoalerrian berian, buru beltzailkarteko Jan Bernarmaitiak erraiten daukun bezala. Bon, Etxean uh, uh, hartzeko lanian uh, negu guntan eta, eta entzina uh, laborari mailan, uh, hartabliki lan desigituz uh, badira, huai, uh, mementuan hamar uh, bagalde eta bon, asiergi uh, da pentsak iteiten emiki, emiki, uh, nola, uh, nola ekartzen uh, aldun agapostia uh, uh, engelde hori hmm. Geruta gehiagoa gertzen den behar hori erantzuteko zer behar den aipatu dauku erkarte bereko peio erizetxek Be, diena gusea da sortzea da grupon mandan ploier, da laborari mulxo baten hartian, laborari langile bat hartia hori uh, egiten da baina nada hemen esta zure ausiaik pentsatzen dut ala oligogo eta da eh ba e, berdila chiffre calculato ta nok se badien ta parian ikusi langile batek lan hori itnaldienez ala hori deia bat da